Alastu bi Rabbikum bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kana hadha ghafilin pale mula wako mlezi alipoleta katika wanaadamu kutoka migongoni mwa kizazi chao na akawashuhudisha juu ya nafsi zao akawaambia ye yeah, mimi simola mlezi wenu wakasema kwani tumeshuhudia msije mkasema siku ya kiyama sisi tulikuwa tumengafilika na hayo au aba una min wa yatan min ba'dihim afatuhlikuna bima faala kasema, hakika baba zetu ndio walio kabla yetu na sisi ni dhuria zao tu baada yao basi utatuangamiza kwa sababu ya waliofanya wa upotovu wakadhālika nufassilu l-āyāti wa ndio kama hivyo tunavyozipambanua ishara wa kutaraji kuwa watarejea wa 'alayhim naba' alladhi. Ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan faatba'ahu ash-shaytan khabari za yule tulimpa tulimma isharazatu naye akajivua nazo ashaitani akamwandama akawa miongoni mwa waliopotea walau shinna la raf'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh wattaba hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhas Dhalikamathalulqaumilladhinakadhabubiaayatina Faqususilqasasalanhumyatafakkarun Atungelitaka tungelimtukuza kwa hizo ishara lakini yeye alioshikilia ulimwengu na akafuata pumbao lake basi mfano wake ni mfano wa mbwa ukimhujumu hupumua na hutoa ulimi na ukimwacha pia hupumua na kutoa ulimi huo ni mfano wakaumu wanaozikanusha ishara zetu basi simuli ya hadithi huenda wakatafakari saa mathalanil qawmul ladhin kaddabu bi ayatina wa kanu yazlimu ni mfano muovu kabisa wa watu wanaokanusha ishara zetu na wakajidhulumu nafsi zao. May fa yudlil faulaikahumul khasirun Yuli ambaye Mwenyezi Mungu amemhidi basi huyo amehidika na alioacha kupotea basi hao ndiyo waliohasirika وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 tumeiumbio jehanamu majini wengi na watu wana nyoyo lakini hawafahamu kwazo na wana macho lakini hawaoni kwayo na wana masikio lakini hawasikii kwayo hao ni kama nyama hoa, bali wao ni wapotofu zaidi Aao ndiyo waliogafika. Walillahi alasmā'ul husnā fad'ū bihā wa dharu alladhīna yulhidūna fī sayujazawna mā kānū Na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri kabisa basimuombeeni kwa hayo na wacheni wale wanaoharibu takatifu wa majina yake hao watakujalipwa waliokuwa wakiyatenda Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bilhaqqi Na katika tuliowaumba wako watu wanaongoza kwa haki na kwayo wanafanya uadilifu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ila Hapa Mwenyezi Mungu ame bainisha ya wanadamu kwa kuisimamisha dalili katika viumbe baada ya kuisha bainisha kwa njia za mitume na vitabu alisema Ewe Nabii, waambie watu pale Mola wako mlezi alipowatoa kutoka migongo ya wanadamu na watoto wao na wanaozaliwa karne baada ya karne, kisha akawasimamishia dalili za ungu wake na akawapa akili na nadhari ya kuwawezesha kuzijua na kwa hizo akili na nadhari waweze kutambua tauhidi na rubu'ia, yaani kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja pekee na ni Mola mlezi wa viumbe vyote.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 Hakika sisi tulikuwa tumegafilika na hiyo tauhidi na tulikuwa hatuijui. Katika aya hii inaonyesha kuwa watoto asili yake wanatoka kwenye uti wa mgongo. Na ilmu ya kisasa imethibitisha kuwa kokwa za haswa zinakuwa katika sehemu ya mgongo chini ya mafigo. Na zinakaa hapa mpaka katika miezi ya mwisho ya mimba ndiyo huteremka pale pahali pake pa kawaida panapoonekana. Na pengine hata hivyo huchelewa kuteremka hata baada ya mtoto kuzaliwa. Kadhalika mayai ya mwanamke yanafanyika chini ya figo hasa kisha ndio huteremka pahala pake karibu na tumbo la uzazi. Au mtasema walishiriki baba zetu kabla yetu na sisi ni dhuria zao tumafuata tu. Basi ewe Mola mlezi wetu Unatushika utuhiliki kwa walioyafanya wapotovu miongoni mwa baba zetu kwa kujenga misingi ya ushirikina tulioendelea nao basi hamna hoja Kwa mfano wa maelezo wazi wenye hikma tunawabainishia wanadamu dalili za kuwepo Mwenyezi Mungu ili warejee waache uhalifu wao na kuwafuata wapotovu Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa wanaokadhibisha kwa aya zake alizomteremshia mtume wake Akasema Ewe Nabii wasomee kaumu yako habari za mtu mmoja katika wana wa Israeli Tulimpa elimu ya kuzijua ishara tulizowateremshia mitume wetu Yeye huyo akazipuuza wala asizishughulikie Basheitani akamfuata kwa hatua zake na akamtawala kwa potofu wake akawa katika kundi la waliopotea Na lao tungelitaka kumnyanyua afike daraja za watu wema tungeli mnyanyua kwa kumuwezesha kuyatenda maamrisho hizo aya lakini yeye alishikamana na dunia na hakuweza kunyanyuka ya uwingu wa uongofu akafuata matamanio yake akawa hali yake daima yumo katika viki na kushughulikia kwake ni kwa dunia na tafakuri zake duniani ni kutaka kuipata hiyo dunia basi hali yake ni kama hali ya mbwa anapokuwa katika hali ovu kabisa Anavyokuwa daima anapumua na kutua ulimi wake nje ukimkemea au kimwacha hudorora ulimi wake kwa kuvuta pumzi kwa shida kadhalika mwenye kuipenda dunia hudumu daima katika kuwania starehe zake na matamanio yake hakika hizo ndizo sifa zinazomweleza huyo mwenye kuziacha aya zetu na ndio sifa ya wote wanaozikadhibisha aya zetu zito teremka basi wasimulie kisa chake hichi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 na mwenye kukosa uwezesho huo kwa sababu ya kumilikiwa na pumbao lake basi watu hao ndio waliohasiri. Na tumeuambia wengi katika majini na watu marejeo yao ni motoni siku ya kiyama kwani hao wana nyoyo zisizofunguka ikaingia haki ndani yake. Wana macho yasiyoangalie dalili za kudra. Wana masikio yasiyosikia aya na mawaidha kwa sikio la kuzingatia na kuahidhika. Hao ni kama wanyama kwa kutonafiika kwa neema ya akili za kuzingatia walizonemeshwa na Mwenyezi Mungu bali hao ni wapotovu zaidi kuliko wanyama kwani wanyama hutaka cha kuwafaa na hukimbia cha kuwadhuru lakini hawa watu hata hawatambui hayo hao ndio waliofika ukomo wa kugafilika na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye majina yenye kuonyesha sifa za ukamilifu basi mtumilieni hayo mnapomuomba au mnapomwita au kumtaja. waepukeni hao wanaomili katika hayo yasiyoelekea na dhati ya utukufu wake. Hao watakujalipwa malipo ya vitendo vyao. Na katika tuliowajalia waingie peponi, wapo wanawaita wengineo wa kwenye haki kwa kuipenda haki. Na kwa haki tu wanafanya waadilifu katika hukumu zao.